Розмноження. Розмноження – процес відтворення нових організмів, який забезпечує безперервність і спадковість життя. Усі живі істоти відтворюють собі подібних. Розмноження – одна з найважливіших функцій усіх живих організмів – від найдрібніших мікробів до велетенських дерев, слонів і китів. Це народження на світ собі подібних тобто представників того самого біологічного виду. Існує два основних види розмноження – статеве і безстатеве. З одного-два. Прикладом найпростішої форми безстатевого розмноження служать одноклітинні організми, наприклад, амеби і бактерії. Кожна клітина просто-напросто ділиться на дві нові. Обидві клітини ростуть, а потім також діляться – і так до нескінченності. За сприятливих умов кількість деяких бактерій подвоюється кожних 15-20 хвилин. Живці і бруньки Чимало рослин належать до другого виду без статевого розмноження – вегетативного. Частина рослини пускає коріння і утворює стебло, яке з часом стає окремою рослиною. Садівники використовують цю здатність – зрізаючи живці і вирощуючи з них нові рослини. Деякі нижчі тварини мають здатність розмножуватись брунькуванням, випускаючи бруньку, з якої розвивається нова особина. Так, наприклад, розмножуються гідри – крихідні водяні тварини. Комбінація генів. Більшість рослин і тварин розмножуються статевим шляхом. Для цього потрібні двоє батьків – батько і мати. Кожен з них передає потомству свої гени, які щоразу утворюють унікальну комбінацію, через що всі дитинчата трохи відрізняються одне від одного. Ці відмінності гарантують, що хоча б одне маля буде краще пристосоване до навколишніх умов і виживе в боротьбі за існування. Поява потомства Дитинчата деяких ссавців, наприклад, мишей, народжуються сліпими, голими і повністю залежать від батьків. Людське маля також безпомічне, хоч наділене низкою вроджених рефлексів, наприклад, плаче, якщо воно голодне чи йому холодно. Зате дитинчата інших тварин, зокрема китів, жирафів та антилоп, народжуються на світ цілком розвинутими і здатними самостійно пересуватися вже через кілька хвилин після народження. У тюленів, дельфінів, кажанів та людей, звичайно, народжуються по одному малюкові, а в кишок собак та пацюків – по кілька. А от самка-опосума може разом привести понад 30 дитинчат. Яйцеродні. Живих дитинчат народжують савці – Деякі змії і риби І дуже начисленні види комах Але величезна більшість тварин розмножується, відкладаючи яйця З яких потім вилупляється потомство Яйця сухопутних тварин, звичайно, вкриті твердою шкаралупою Яка захищає зародки від небезпеки Прикладом можуть бути яйця птахів та плазунів У них жовток – запас живлення для зародка, що розвивається Комахи, павуки та подібні їм істоти також кладуть яйця, вкриті міцною шкаралупою, але без особливих запасів живлення. Потомство, вилупившись, повинне одразу ж шукати собі поживу. Розмноження у воді Яйця, які відкладаються у воду, не потребують захисту від висихання. Вони настільки відрізняються від яєць сухопутних тварин, що їх навіть називають інакше. Ікрою. Ікра земноводних нагадує жиле, а ікра більшості риб та ракоподібних вкрита дуже тонкою оболонкою. На суші самець, як правило, вводить сперму в організм самки під час спарювання, інакше сперматозоїди висохнуть і загинуть. У воді ж цього можна не боятися, тому водяні тварини випускають ікру і сперму у воду, лишаючи запліднення на волю випадку. У багатьох видів риб і ракоподібних самці і самки сходяться парами, щоб відкласти ікру і випустити сперму в одному місці. Іллюстрації Розвиток людського плоду Під час розвитку плоду клітини швидко діляться, переміщуються і перетворюються в спеціалізовані тканини, поступово формуючи органи тіла. Цей швидкий різ називається ембріональною стадією. Поступово ембріон, який розвивається, спочатку схожий на пуголовка, починає набувати людських рис. Розвиваються кістки, м'язи, шкіряний покрив та інше. Плід живиться від організму матері через спеціальний орган – плаценту. Нарешті дитина покидає материнську утробу і починає самостійне життя – зовнішньому світі. 1. Перший день. Проникаючи в яйцеклітину у фалопієвій трубі, сперматозоїд запліднює її, утворюючи зиготу. 2. Зигота ділиться на дві клітини і рухається по фалопієвій трубі до матки. 3. Клітини продовжують ділитися ще 4-5 днів, поки не сформується Кулясте скупчення із 16 клітин. 4. Тринадцятий день. Кулька прикріплюється до стінки матки, яка починає видозмінюватись. 5. Двадцять перший день. Ембріон живиться вмістом жовткового мішка. Починають формуватися його хребет і мозок. 6. 28 день. Формуються зачатки шлунка, рук і ніг а серце починає перекачувати кров. 7. 35 день. Починають формуватися кістки і м'язи. Ростуть руки і ноги. 8. 56 день. У 2-сантиметрового зародка вже розвинулись основні органи, зокрема пальці на руках і ногах. Функціонують деякі м'язи та нерви. 9. Через 4 місяці плід стає вдвічі більший. У нього вже добре розвинуті багато частин тіла, зокрема пальці рук і ніг. Десяте. Через 5 місяців легені і майже всі інші органи діють як належить. Плід, звичайно, змінює положення, щоб через 9 місяців з'явитися на світ головою вперед. Запліднення. Процес розмноження схожий у всіх савців. У самок – або матерів є яєчники статеві залози, які виробляють сотні крихітних яйцеклітин Статеві залози самців або батьків яєчка виробляють величезну кількість сперматозоїдів Під час спарювання самець вводить сперматозоїди в статевий тракт самки Запліднення відбувається в результаті злиття генів сперматозоїда і яйцеклітини З цієї миті Починається розвиток нового організму. Чоловічі органи розмноження. Сечовий міхур, сіб'яний канатик, таз, простата, пеніс, уретра, яєчко, мошонка. Жіночі органи розмноження. Фалопієва труба, яєчник, матка, сечовий міхур, піхва, вульва. Терміни вагітності. Вид Кількість днів землерейка 15 днів Хатня миша – 17 Підковоніс – 45 Кішка та собака – 63 Тигр – 103 Коза – 150 Лось – 245 Горила – 260 Людина – 266 Кінь – 333 Блакитний кит – 350, індійський слон – 660.